Gaur dion laguno, kemen gaude berriro, laoro gaita irratian. Miren eta maritzu, amaboste gunero, lurre eta murmur, programasaioan. Egunon, oa, ratxaldeon. <risa> Gaur, ez dirredondokien hitze ingo dugu gure solasaldian. STIen Bizkaiako formakuntza taldeko kidea da, agrokologiako tailerrak ematen ditu eta agrokologia eta feminismoen arteko loturai buruzko tailerrak ere egiten ditu askotan. Azken aldietan urtero joaten da alabiak kanpesinarekin erakunde batekin herrialde eh, desberdinetara. Aurten indian egonda eta bere bidaiari buruz hitze ingo digu, baitare indian eh, berak esagutu duen errealitateari buruz, iparraldean eta hegoaldean nekasaritzari buruz, eta baitare emakumeen nekasaritzen eh, errealitateari buruz. Bai, gaur euskal herritik, indiara! Agu esti redondo, gombidatua, esti indian egonda, kasaritzaren mugimendua eta propo, hango proposamenak ezagutzen eta etorri da gaur irratira ba, piskat bere bidaia kontatzeko eta, eta Indiako nekasaritzaren egoera piskat e, ezagutzeko. Kaixo, esti? Kaixo, gunaan. Eh, bueno, este kontaktu pizka bat non egon zara eta zer egin zenuenan India pasaen neguan egon zara, ezta? Bai, egon naiz hiru hilabete, Sindian eta bueno, hemendik joan nintzen hango eh biak anpesinako kontaktu pare batekin eta orduan ba kontaktu hiek aprobetzatuta egon naiz eh Utaprade siseneko estatuan eh BKU siseneko erakunde batekin. Uhum, ba, zeraiek daude egia zan, iparraldeko Estatupilo batetan, baina ni gehien bat ezagutu dut pradesekoa eta purbat utrakajan bala beste provintzia bat. Eta gero egon naiz, e, egoaldean, bai. eta hor e, kei arar ar ez izeneko e, biak erakunde batekin, tarnataka estatuan, eta gehien bat e, amerritabumi agroekologia eskolari. Uhum. Eta erakundeak izenak oso saiak <laughs> eh, dira Zer dira sindikatuak, elkarteak edo nola ze formatua daukate? Ba, eh, izen Osa, dira elkarte zerakoak egia da eh, iparraldeko hoietan bueno, eta goaldean ere dira oso oso erakundea undiak uhum. eta hor duan, ba, bueno, erribatzuetan nekazari txiki guztiak edo praktikamente guztiak erakunde hauen barruan daude mm -hmm. eta, eta bueno, egiten duten lana, bada agian e, sindikal gintzati gertu egon daitekena batzutan ba, ba inbate, pues, lan baldinzena eta egiten e, e, dutelako e, mm -hmm. horretan lan egiten dutelako bai. baina mm -hmm. geien bat gira e, politikoak eta gero, kontua da e, erakunde hauetan daudenak ez daki guztiak, baina bai gehienak edo bai boterea dupizua daukatenak dira e, lurjabeak mm -hmm. e, indiako, indiako sisteman oso-oso bertikala oso denez eta eta oso ere e, oinarrituta zerbidumbrean ba, edo beti apur bat baldin ba okazu edo okazua beste bat e, zure azpitik eta zure txatlanean mm -hmm. orduan nekazal e, mugimenduetan ere hori da ozabe, e, beraiek dira e, lurjabeak orduan beraiek Ba, daude beste batzu baina purbato hobeto, eta beste mm -hmm. horie dira beraien zaz lan egiten dutenak, ez? E, e, pos, langileak edo beraien langileak. Eta langile horiek bai. ez daude erakunde hauetan, edo gehienetan ez daude erakunde hauetan. Ah. Orduan hor geratzen da, ba, beste ba miliak eta milioika pertsona e, oraindik ere antolatu gabe daudenak, eta ba, beraien eskubideak are zapalduago edo topatzen dituztenak. Mm -hmm. Orduan, kasta sistema nabaritzen da, bebai, e, nekazaritzen eta elkarte hauetan naiz, e, eta oso politikoak izatea, ez? Es? Hori da, bai, bai, eta askoz gehiago e, iparraldekoan, ez, ba, leku bakoitzean ere, bueno, e, indiako jendarte sistemaz dan ez holan, oso-oso jerarkikoak oso horrek jerarkikoa, ere, hori ba, e, ere, ba, trasladatzen da mugimenduetara, e, ez? Eh? Eta ba, beste esparru batzuetan gertatzen dan bezala badaude lidergotza batzuk e, oso fuerteak. Mm -hmm. Et, orduan, ne, laro, eta margarren amarka da oso garrantzitua izan zen nekazal ne borroketan, ba, justo e, OMZ-aren hasi azizirelako eta transgenikoak sartu ziren Indian. Eta orduan izan zen, mugimendu hauek pillo bat azizirenean eta etengabe zeuden kalean, eta eta aldarrikapen pilo batekin, ba, trasjenikoen kontra, eta irlantza berdearen kontra, eta eta bueno, tratatuen kontra eta ba, orduan oso oso potenteak izan ziren mm -hmm. eta orduan sortu ziren lider bat eh iparraldean eta beste bat hegoaldean. Osea, niego naizen bi bi leku hoietan be, mm -hmm. Eta eta iparraldekoa ala, ba, eta eta bere semeada, pues gaur eguneren nolabait eh dikeiuko lider garrantzitsuen bat eta, e, eta tiponek naiz eta izan, izaera oso politikoa nekazal historien inguruan hala ere e, kasta sistemaren naiko defendatzailea zen mm -hmm. eta et, zuen onartzen kasten arteko eskontzak egotea eta bar, mm -hmm. hor hau izan zen, eta margarren hamarkadan eta gaur egun ere naiz eta baiaber ezen igual igualba beste Pues, ari dan pentsamendu hori aldatzen eta bestea, baina asko igartzen da hori mugimenduan bertan, eh? Nola, peraiek diren ikasta batekoak, eta orduan, bazelako errespetua eta dien beste jendea baina, baina kazta sistema horren barruan. Mm -hmm. Eta egoaldean ordea eh, pues garai horretan buruzagia edo izan zena izan zen, a ber, ondaz atentudan, jandu janan, junez a ber, eh? Jo nah, jundaz, guami. A berreza, bai. Baina deuten dute el profesor, hasi que igual nik ere horrela dituko diot. Eta, eta tipo hau datorre, unibertsitate mundutik, eta ateoa zan, eta orduan, bueno, orduan kasta sistemaren oso aurka zegoen, eta, eta gauza, osea, berak, borroka handia egin zuen, baina, nekazalesku eskubideen alde, Baina baita ere, kasta sistemaren kontra. Mm -hmm. Orduan, gaur eguneko mugimenduan hori ere nabaria da. Mm -hmm. Azkoz eren asketa gehiago dago, eta, eta bar, orduan askenean e, oso diferentea da batean edo, edo bestean, ez? Iparraldetik e, egoaldera ezberdin tazun asko dago. Eta zer ikusia dauka, base, eh? bai, izan duten bilakaera historikoarekin. Mm -hmm. bai. bai, eta gainera... India kontinente bezalakoa da, dinote, oso, oso desberdina izango da, iparraldea eta egualdea, ez? Bai, eta, eta, eta, eta, eta, eta niego naiz, bi puntu konkretuetan. No. Zara, eta, eta baina ez dakitzen bat estatu diren, baina uste direla hogei edo no? eta piko estatu. Orduan nikitze egin dezaket, ba, bi estatu horietan ikusi dudanaz, baina geroagian e, badakit keralan ere diferentea dela edo... Beste leku batzuten mugimendua da asko zere indigenagoa, beste leku batzutan. Hau da, badaude erakunde batzuk handiagoak, txikiagoak eta bako izan duen bilakaeraren arabera, gaur egun ere errealitate diferente badauka. Gero egia da, ba, badaudela gauza batzuk, e, komunak direla India osoan, baina nik uste dute mundu ozoko nekazal mugimenduetan ere komunak direla, ez? Baina, ba, indian bereziki kriston e, leortea dago, Eeta leortea kronikoa egiten ari da, egoaldean gehiago baina iparraldeko haainbaldeueetan ere eta eta alde batetik lehortea dagoela edo edogon bueno, alde batetik ez seddana dago lotuta ez. baina kenean mm -hmm. iraza berdearekin mm -hmm. egin zuten ba, ordura arte jasot, edo kultibatzen zuten edokendu eta varietate komertzialak eta homoak mm -hmm. esarri eta gainera kristo monokultiboak eta haututa bestea. Orduan hori gehi e, aldaketa klimatikoa Ba, gaur egun eraman ditu nekazari asko egoera eizugarri txarrera eta adibidez e, bere buruaz beste egiten dute askok eta askok uh -huh. bai eta bueno, azkenengo amar urtetan esaten dute berreunda berrogein berrogetan mar mila nekazarik egiten dutela bere buruaz beste baina eh? Bain, hori da e, zifra ofizialek ezaten dutena baina zifra hoietan ez dira kontutan hartzen adi, e, alde batetik emakumeak Mm -hmm. Zer emakumeak estadistiketan ez datoz nekazari modura, dira uh -huh. nekazariaren e, emasteak edo, baina ez nekazari modura Eta bestetik, lehen ez handudan ezberdintasun horretan ere nekazari modura agertzen dira lur direnak, mm -hmm. baina ez e, lur e, do nekazan lakileak, hori da eta lurgabeak birela langilak beste batzuentzat eta hoiek ere ez dira nekazari moduan hartzen orduan uh -huh. e, bere buruaz besteko zenbaki hori da osa ondia da, baina bakarri dira lurjabe lur lur eta gizonak uh -huh. diren nekazarienak uh -huh. orduan bada pasara bat eta orduan horretan bai iparraldean zinego aldean, ari direla oso tinko borrokan eta bueno, azkenengo hilabetean deli negindituzte protestatio bat eta, eta horre antes dituzte usted pues, eta bueno uhum. eta gutuz zain eta eta berda biltza horrekin eh zu, sea azkenean pues Ericson daude sartuta ba bai eh compagnieekin eta baitabankuekin ere eta eta leortearekin ba azkeningo urteetan ez dute ustari jaso Eta, eta ze gaur egun zeintzuk dira, jen proposomenak agroekologia lan zenari dira, e, ze zukezaten duzunen arabera, ba, ematen du e, e, kultiboak nahi kuandiak direla, ez? edo edo selan-selan antolatzen dira. Ba hori ere oso diferentea da lekuaren arabera. Iparraldean e, egon nintzenean e, teorian bai agroekologiari buruz hitz egiten dute Bai. Baina, niego nintzen zen eta mugimendu barruan ez dute askorik landu agroekologiaren historia. Orduan, gehien bat azukrekaina produzitzen dute eta uh -huh. monokultiboan eta nahikoa hundian eta gero saltzen diote azukre ingenioi edo da nadalakoa. Esportazio horako es? Bai, oso, oso eredu dependientea da. Eta eta egoaldean badago agroekologia askola eta gainera e, indian ere badagoera inolako mugimendu bat osa ondia egiten ari dana e, nekazaritza naturalaren barruan deitzen dela zero presupuesto agrikultura natural edo alako zehose izango litzateke dituzpena eta dala e, agroekologiaren barruan ematen ari dan proposamen bat, ba, ba, teknika batzuk eta orduan egualdean bai ikusi nuela ali, areta jende gehiago horretan sartzen eta gainera dibidez karnatakan uste dut e, badagoela kopuru bat uste dote nekazari batek edo nekazari txiki batek ezin dituela berro gehiak baino gehiago euki. Uhum. Orduan horrek behartzen du beba, ilurraren banaketa diferentea izatera. Kontua dan ez eta txikiak izan, betu da ere langileak, oza hori ez da aldatzen. Baina e agroekologiaren proposamena bai dagoela garatuago hegoaldean. Eta eta bueno, ni ba, munduko beste parte batzuetan ere ikusi izan dut, baina indian osarria da leku batetan... eta nun, mugimenduan dauden gazte gehiago eta emakume gehiago orduan agroekologia askoz ariñago doa uh -huh. eta kontrakoa ere e, agroekologia baldimada proposamena askoz errezagoa da gazteak eta emakumeak parte hartzea mugimenduan uh -huh. eta hori gertatzen ari da hori da e, goaldean gertatzen ari dena eh? eta agroekologia eskola ez da bakarri formazio eskola bat bada ere ikerketarako leku bat eta bada ere nola bai leku bat eta espazio bat zabaldu dena Ba, jendeak e, gauzak progatzeko. Eta, elekua egin diete, ba, ba gaztei, eta emakumeei eta, eta bekaztakoei, mm. ba, ba, beraiek, beraien ekazal proiektuak bertan garatzeko. Eta, eta horrek eman dio kristonindarra mugimenduari, eta nolabait kutsatzen ari da ere inguruan, ba, polikidoa, eta gehiena jarraizan du izaten osintzen intentsiboa baina bai, ikusten dela mugimendu gehiago dagoela, ez eta eta nik uste dut horretan eskolak egin duela akriston lana. Aha. Eta lehen aipatu duzun emakumen ekaseariak zegoera daukatenan? Ze, ze antolatuta daude, mugimendo barruan pisua daukaten, on, ondino daude borrokatzen bere, bere iritzeak entzuteko edo lurraren? E? E? E? Bai, bai, bai hori ere, diferentea da aleku hasieran nehi aldu nintzen, eta egia san e, eraman induten nekazarien man, e, manifa batera uh -huh. eta geratu nintzen sokean zokeantze milaka eta milaka gizon zeuden eta ez nuen emakume bat berabez ikusi. Baya. Eta eta gerora ba baitse, o sea, eraman induten leku batetik bestera, bain ba, bat eh bain bat ikustera eta eta lider lokalekin eta itsegirera eta beti ziren gizonak, ez? eta emakumeak beti ikusten dituen ba, azukaldetan. Eta, eta, nik uste dote, emakumeke egiten dutela kriston lana mugimendu barruan, uh -huh. beraiek egiten duten lan guzti hori ezustituko ez balitz e, mugimenduak ezin izango lukelako aurrera egin, baina, uh -huh. askotan gertatzen zaigun bezala, da ikusten ez da lan bat, ez? Bai. Ba, azkenean, bilera pilo bat egiten dira etxetan, orduan, beraiek egoten dira E, or, bilera horretarako behar den guztia prestatzen, eh? Mm -hmm. Beraiek atondu dute lekua, beraiek garbitu dute, beraiek prestatu dute janaria beraiek daude etengabe zerbitze e, horretan. Baina bilera ez dira horbiltzen, orduan. Kriston lan egiten dute, baina erabakitze egunetan ez daude. Mm -hmm. Eta orduan nolabai beraiekin hitz egin daera beraiek ez dira mugimenduaren parte sentitzen, eh? Da, komode zenarrak edo semeak edo danadalakoak e, uh -huh. egiten dute hori eta, eta beraiek laguntzaile moduan. Uh -huh. Eta aldiz egoaldean, pues hori ere aldatuz doa eta orrendala urtebete, hemengo etxaldeko emakumeen modura basibira ere emakumeak biltzen eta estabaildatzen zer daen beraien proposamena eta e, badaukate zonalde bakoitzean badaukate eh e, pues via e, pues, edo jarraituta badaukate gizonesko liderra baina badaukate ere emakumezkoa eta eh talde horretan ba badaude emakume batzuk eh, oso indartzuak eta printzipio feminista oso, oso indartzuekin eta bat. Orduan, pues bueno, horrari dira eta eta gainera, pues hori es, eh, pues eh, profesor honen alaba da txuki eta bera da momentu honetan eskolaren arduraduna. Gordancerak ah, ere pisu handia dauka eh, mugimenduan eta esaten du, bueno, nidaitak egin bazuen kasten aurka ne hito katsaintorain emakumeen alde egitea, ez? Eh? Hori hankamot geratu zitzailen iraitarri, orduan hori da ideia. Eta orduan ba bai, osea pentsate publiko egiten direnean eta agertzen dira ere, osea emakume liderrak ere badaude. Uh -huh. Eta bueno, bada prozesu bat ere eta baina bueno, gorari dira eta nikuzteot eh, taiakera politika egiten ari direla eta eta badaukatela, badaukatela beraien edo be, e, izaten, osea badau dela erabakuigunetan eta eta bueno, ba beraien boterea do eskuratzen ari direla do eintzat entzuten zaiela. Uh -huh. Baina gero hori, pues eh oraindik ere etxeetan, ba, bueno, egia da, mugimendu bietan e, daude erlijio guztietako jendea. Uh -huh. Txandezinduak, e, musulmanak eta kristauak. Baina, uh -huh. baina gero, claro, etxe barruan ba jarraitzen du bere erlijoa eta eta hiru erlijio e planteatzen dute kriston segregazioa emakume eta gizonen artean, eh? ja, bai, ba, lan banaketan, baina baita ere ba erabakiak hartzeko orduan. Orduan, pues hori, pues orain dikerè, herrietara dotzetarasoatzenan, ba topatzen dituzu e, gizonak alde publikoago hori egiten eta, eta emakumeak ba gehiago etxe barruan eta eta <laughs> Eta Gero eh, animalien arduradunak normalean emakumeak dira etxe guztietan dauzkate batzuk eta bufaloak eta iparraldean mm -hmm. Eta eh, hainbat gauzen arduradunak nekazal munduan ere emakumezkoak dira mm -hmm. Eta gizonak ba gehiago ba, monokulti bondiak baldin badaude pues, eh, horren arduradun eh? mm -hmm. ba, Nik bueno, uste dut, hemen goantzera, baina igual ikusgarriagoa da ba, O sea, du argiago ikusten dugula kanporagoa zenean Bai, baina, azkenean ez dut uste ere horren besteko desberdintasunak daudenik. Eta horren so, bai. ikasi dugula gehiago dizimulatzen, eta horren <laughs> ikasik <ez> dutela dizimulatzen, <laughs> baina bai. guenik. Yeah. Eta ah. gero gainera ere, e, jun da bie realitate desberdinetara ikusten dira gehiago desberdintasun horiek, ez? Baina, azkenean dut bai. txikitatik bizitzen ditu zunean, i, ah, bueno, bai, iparraldea bai. bai. bai. eta oaldea, bai. Eta guri ere gertatzen zego, bai, gutxik izatik bizitzen dugunan, Azkenean, naturala du, du ditzen zaigula, eh? eta igar kanpoan ikusten duzunean Aha. egiten zaizu harri-garriago. Baina, baina, bai, baina, egia da, iparraldea eta egoaldearen artean, ba daudela ezberdintasun nabariak, bai kastaren aldetik, bai genero aldetik, mugimendu barruan ezan nahi dute. Eh? Baina, bueno, imaginatzen dute ere, India maian, e, biak hanpezina barruan hori landuko dutela, eta bentsatien e... Egoaldean baldin badago, pues ez dakit bultzada hori gauzak aldatzeko eta beste ikuspuntu bat, hori pues jungo da pixkanaka-pixkanaka ere iparraldean kutsatzen. kutsatzen. Ba, nik supuzaten duz, bai, ez gainera orain e, az, Egoaldeko hasi dira nahiko prozesu interesgarriarekin e, gazteekin, ez? Orain arte ez biote horren besteko garrantzirik eman, eta, eta, eta orain euki dute lehenengo kampamendua gazteena, Eta nolabait babelaunaldi berria dator eta belaunaldi berri horretan aldaketa batzuk oso nabarmenak dira bai bai mm -hmm. parraldean zenegoaldean claro. orduan aldaketak poliki etorriko direla baina baina bai badaudela, badaudela bidean eta dagoela jende eta kristo lana egiten ari direla batzuk ez horre ez gara uh -huh. ni no airu jabete gustendote ta buentatzen naiz baina baina hor badago jende bat urtetan daramana horren alde borrokatzen eta eta oso lan polita egiten. Bai, eta, eta zuan kontatu digute egon zara bai zehoz zer egiten, es? Borrokak he, hor, hor usten, es? Agroekologia eta feminismoaren inguruarekin. Bai, bueno, ba, bidaiatzen dudanean, nik normalean esaten diot jendeari, ba begira. Eh? Nik dakit honetaz honetaz eta honetaz zerbait baliogarria garria baldin baza izue, ba, ba esan eta eta landuko dugu zerbait. Orduan, agroekologia ba, eskolan, horregona zela denbora pilo bat, bai egon ginela, ba, beraiek ari dira hori, bero eh? presupuesto natural farming horrekin, uh -huh. Uh -huh. baina, baina orduan ikasina izituzten, ba, gehen bat, asmoa daukatelako, inguruko komunitatetan ere, interventzia egiteko, eta eta kitxengarden edo ortu txikitzoak edo lantzen azteko, eta orduan egon ginen, edo gondintzen, apur bat irakasten, ba, metodo biointensiboa daitzen dana, eta emen ere ikastaroetan irakasten du eta dapur bat e, hortu txikiak egiteko eta espazio txikian elikagai asko e, produktitzeko bide bat. Orduan ba bueno, egin genuen taller bat eta, mm -hmm. eta gero ba edo, beraien asmoa zen gero taller hori errepikatzea inguruko komunitatetan ba jende hasteko hortuekin. Eta eta gero ba ba taldea hobiltzen ari dana eta gainera biltzen dira ere hirietako e, e, beste talde feministekin, eta bat, eta proposatu zidaten egitea nekazal feminismoari buruzko taier bat. Azmoa zan, nola bait guztien artean egoera e, aztertu, uhum. eta ba, oinarri batzuk edo, edo proposamen batzuk egin, beraie gero ba, beraien feminismoa garatzeko eta, eta definitzeko. Eta, eta horrelako tailer bat egin genuen egun osokoa izan zen azkenean labur geratu zitzen egun egun batekin baina benako zo lanpetuta zeuden ez ba. zin izan yeah. genuen ez tabaidarekin jarraitu baina, baina bai baintzate hori eskatu zidaten eta eta egin genuen eta eta oso positiboki baloratu zuten, nire eta tere kriston, kriston polita izan zen ez? azkenean eh, banola baite horren leku diferentes datik eta gatozenak Nun nuntopatzen ditugun o sea, ze gauzetan egon gaitezken adoz eta ze gauzetan ez, eta nola ere feminismoa leku eta eta momentu bakoitzean baera diferentetan garatu behar denez ba, oso garrantzitsua dela hori kokatzea leku bakoitzean eta zin dugula pentsatu aldarrikapenak unibertsalak direla edo guztiontzat balio garriak orduan bai oso interesantea ba, beraik esan zuten bera intzat, interesantea izan zela eta niretzat ez de luogo oso interesantea Eta hizkuntzaldetik zela moldatu zen uen. <risa> burua mugitzen bi aldeetatik, no, ez? Burua mugitzen, <risa> pequeñuek ere badaukate beste, esan ahi bat. Bai, beste hizkuntza ez? Eh, eh? Ta, bueno, benes pues, eh, miri jendeak ezaten zian, ba, baina zuk inglesez dakizu eta pues, inglesez moldatuko, Sara. Eta, ba, bueno, ba, indian inglesez daki <risa> universitatean egon dan jendea eta, oie, bira, ba, goikaztakoak eta claro. eta mm -hmm. turismoan eta lan egiten duten baina nekazal komunitatea yeah. zoaz, eta, eta inorkes du inglesez itxe egiten mm -hmm. Orduan, bueno, ba, ba egoaldean kriston suerte haukin nuen ze miringuruan ba zegoen e, emakume gazte eta bat inglesez itxe egiten zuena mm -hmm. eta nola bait, laguntzen zidatel horrekin. Uh -huh. Eta, taierrak egin genituenean, nik inglesez hitzein eta beraiek itzultzen zuten kanara da, kanara da, dala, hango izkuntza. Uh -huh. Eta, ba, beraiek hitz egiten zuten nean ere, baueltan ba, etortzen zitzaidan inglesez. Eta, gero, bai ba hori, jende batekin bai inglesez eta beste jende batekin hitzultenekin. Iparraldean nengoenean, hazin nintzen india ikasten, Eta bur bat nuen, baina gero goaldera jan, eta beste izkuntza beren, eta be? ja, buru atzidean ematen horren beste ikasteko. Claro. <laughs> baina bai, baina gogorra, eh? Bu, egotea horren beste bai. benbora ezin duzula bai. nahiz, nahiko zenukeen beste esakondu, edo askotan bai. dana jaso behar duzula, ba beste zeintzuen bidez, ez? eta zure impresioak eta Orida. zur intuizioak, baina ez dakizu ere gauza kondulertu dituzun, ez dakizu hankaz hartzen ari zaren edo ez, Yeah. ez dusu lertzen zer, gauzen zergatia orduan ba bueno bai da e, gerora eta pues he e, zenean beste pues emakume gazte hauekin eta nekazal mugimendaren parteide direnak ulertu ditu dala gausazko eh uh -huh. i parraldetagarrantaren arteko ezberdintasunak ere ez ba nik mere analizatu eginda neukan baina ba gero beraiekin kontrastatu noen eta bere iritzia jaso eta eta horrekin ba lortu noen ja analizio saltuago bat jaja uh -huh. ¿eh? no se hay... ba, ondo. ondo este uso interés garria imaginatzen dut usta ya la vía campesinal en saspirar en conferencia a cohetorrico de norbaite esagutu koduzula eta eh, berriz el karte koguarekin egon gozarela es la verdad lesa da la coloquioa datoraz lesa de uh -huh. eh, pues la ecología eskola planea negotan eta ikerlaria den emakume gazte horietako bat, inglesez hitz egiten dakiena, eta, eta bai, orduan, ba, egun hauetan azlezarekin, eta, eta gero guztatzen dut batzuk etorriko direla eta, eta topatuko garela berriro ere hemen. Orduan, datorren astean gazteizen elikadura hau egitea bat e, izketa aldian, e, egongo da Indiako norbait, eta Indiako egoerari buruz hausnarketa egiteko e, aukera egukiko dugularez. Ori, eta berak oso ondo du zer dan nik aipatu dudan, ddan e, eh zero presupuestoa agricultura nan atik. Ah, ba, ba industesia eta eta oso interesantea da. Ba, hori uzten dugu ere gonbidapena norbait eh ke interesa badu eh gerturatzeko. Bai, se denbora joan da ki suselan denau irratia eta bueno, eskerrik asko esti os interesgarria. Eta ea, eta ea topatzen garen beste baten? Balera, va, pues eske Ricasco Suey eta pues Datozenei, ba Gasteizen topatuko gara, horrengoastean. Vale, Hori va. da. Venga, Agur, agur Eta Datozen bi agenda. Aztelenean, apirilaren amazazpian mundu osoko baserritarrek beraien borroken eguna ospatu zuten. Honen arira, etxaldek, ikasareak eta ISS institutuak elikadura hogeita bat nazioarteko izketaldia antolatu dute gazteizen. Apirilaren hogeita labo, hogeita eta hogeita zeian. Izen burua, hau txeda, helikaduraren etorkizuna eta nekazaritzaren erronkak hogeita bat garren menderako. Euskal Herriko eta beste herrialdeko ikerlariak eta baserritarrak batuko dira honen inguruan eztabaidatzeko. Susan George, Henry Merstein, Unai Aranguren eta Peter Roset egongo dira, besteak beste. Elikadura21.eus webgunean e gaitarabosoa eta izan emateko formularioa. Donostian apirilaren hogeita zazpian komunikazioa eta kontsumo arduratsuari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte zaretuzetik. Komunikaziorako balia bide iburuz itsegingo dute, liburutegi nagusiko kriptan, arratzaldeko zeiretan. Elikadura burujabetza eta agrokologiari buruzko tailerrak antolatu dituzte aurten ere Ekobarakan. Maiatzaren 8tik 12ra izango dira klase teorikoak eta 13an lau egingo dira praktikak. Izen amateko epea irekita dago. Apirillak hogeita zeian, Gernikako konbardaketaren laurogei garren urte izango da, eta hainbat ekimen antolatu dira oroiztapenerako. Gernika gogoratuz eta zehar Euskadik elkarrizketarako eremu bat ireki dute, bakearen kulturaren garapena sustatzeko. Gernikan apirillaren hogeita zazpi eta goreta sortzean izango da. Mugak, itxalak eta dertasuna, lelopean aurkituko dituzte informazio guztia. Bestalde, ongi etorri errefuxatuak plataforma ekimen erraldoi bat antolatzen ari da urte urrenaren arira, ongi etorri 2000 amazazpi. Laurogei urte geroago beharrezkoa da gertakariaren memoriari bizirik eustea, eta aski da esatea, lagunen iesaldia eragiten ari diren beste gernika hanker horien aurrean. Europako mugetan gertatzen ari dena historiako beste sarrazki handi bat delakoan, Ezin garela besoak gurutzatuta geratu, erakutsi behar dugulako diote. Gernikan, hogita bederatzi eta hogita marrean Euskal Herriko herri guztieta tikiritzitako pertsonak eta baita estatuko eta beste herrialde batzuetako lagun bilduko gara. da, agenda petatuta daukagu datosen bi asteralako eta gure saioa ba oraintze itziko dugu. Bukatu da. Bueno, urrenbora eta hemendik bi ostegunean, eh berriz 87rratean. Agur. Agur.